Forum radio cu jurnalistul Arcadie Gerasin. Forum, forum, forum radio cu jurnalistul Arcadie Gherasim. Bună seara și bine v-am găsit la forum, stimați ascultători Voce Basarabei. 804424 804422. sunt două linii telefonice la care veți putea participa la acest trucșor radiofonic dar o puteți face după aproximativ 40 45 de minute. Or azi, azi avem un invitat, un invitat special, spunem noi. O salutăm în studio pe doamna Maia Sandu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate. Bună la seara. seara. Noapte mai fost la noi de mult șor tot în campanie electorală. Pe tot în campanie electorală s mai recolit spiritele, se mai așează niște lucruri, nu s-a finalizat încă această nu. campanie electorală, pentru că nu este un, o decizie finală a Curții Constituționale. Dumneavoastră ați acționat în judecată două decizii ale, două hotărâri ale Comisiei. Comisiei Electorale Centrale, 751 752, mi se pare, cu privire la aprobarea raportului și cu privire la aprobarea rezultatelor alegerilor. E bine, cei de la Curtea Supremă de Justiției Justiție v-au direcționat la Curtea Constituțională. Nu știu de ce Curtea Constituțională nu poate rezolva problemele fără Curtea Supremă de Justiție. Nu știu cum o să, o să se termine toate. Cert este că putem vorbi astăzi despre niște bilanțuri ale acestei campanii electorale sub aspectul organizărilor sub aspectul comportamentului diferitor uh, actori politici și a unor instituții ale statului. Dacă uh, binevoit să ne faceți acest balanță în noastră. Mi-ar plăcea să am lucruri mai frumoase de spus de, despre instituți, instituțiile statului, dar uh, realitatea este alta. Am uh, avut parte de o campanie care nu a fost uh, corectă și nu a fost, aceste alegeri nu au fost libere, anumite îngrijorări le-am exprimat și pe perioada campaniei, începând de la modul în care au fost, au fost declanșate aceste alegeri prezidențiale și la fiecare etapă în parte, așa cum a fost elaborat și aprobat în pripă cadrul legislativ. Deci și noi și societatea civilă au tot vorbit despre anumite încălcări despre anumite acțiuni ale instituțiilor statului care nu au condus la uh, asigurarea și organizarea unui scrutin liber și corect dar mai ales în ultima zi sau în ziua alegerilor am uh, semnalat și documentat mai multe încălcări. Iată acum după scrutin am mers la Comisia Electorală Centrală cu uh, mai multe întrebări la care am vrut în răspuns Comisia Electorală Centrală a refuzat să analizeze uh, aceste sesizări pe care noi le-am depus, inclusiv uh, cea uh, de după alegeri. Am mers la Curtea de Apel, așa cum a sugerat președintele Curții Constituționale, uh, spunând că nu este de... Uh, nu ține de responsabilitatea Curții Constituționale, trebuie să mergem în instanță, am mers... Uh, la Curtea de Apel. Curtea de Apel a refuzat să examineze uh, procesul după care am mers la Curtea Supremă de Justiție și acolo am primit același răspuns uh, și anume că asemenea încălcări, asemenea sesizări pot fi examinate doar de către Curtea Constituțională. Vedem aici o încercare a instituțiilor statului să pună uh, responsabilitatea, uh, să transmită responsabilitatea altor instituții Acum o să mergem la Curtea Constituțională și vrem să vedem care va fi decizia acestei instituții, pentru că cineva trebuie să ia atitudine și să ne dea niște răspunsuri. Evident că noi vrem niște răspunsuri care sunt pe măsura încălcărilor pe care le-am documentat și le-am prezentat, dar oricum vrem niște răspunsuri. Da, aceste încălcări sunt serioase, da, ele au afectat Uh, rezultatul sau nu, aceste încălcări nu sunt serioase, nu au afectat rezultatul și atunci uh, deja discutăm. Un răspuns oricum trebuie să fie oferit. Cum v-a părut activitatea Comisiei electorale Centrale? Pentru că permanent uh, ați avut obiecții la, la adresa ei și uh, ați avut și niște răspunsuri mai mult în, în, în presă. Uh, în situația în care Uh, unei membri ai Comisiei Electorale Centrale au recunoscut că legislația uh, adoptată la care v-ați referit dumneavoastră nu le-a oferit nici posibilități tehnice nici timp suficient pentru a verifica listele de subscripție și astfel au fost înregistrați unii candidați în dosarele care au fost găsite liste de subscripție ale altor concurențe electorale, iar un membru al Comisiei Electorale Centrale chiar a declarat că nu am verificat toate semnăturile, toate listele. Bun, pe dumneavoastră v-au țesut o zi întreagă cu fiecare semnătură. Pe de altă parte, putem presupune că foarte multe, că unii concurenți electorali pentru primul tur au fost înregistrați în baza unor documente fictive. Mai mult decât atât, ați așteptat și un răspuns de la o instituție serioasă a statului, Serviciul de Informație și Securitate, probabil. Ce e cu această finanțare ilicită a partidului socialiștilor din Bahamas, prin un fel de așa, de, de Palare de bani, aș spune eu, la care la fel nu ați primit un răspuns. Deci, așteptați, sugerați niște, niște, niște, niște soluții pentru aceste probleme? O să insistăm în continuare și am făcut asta și până în campanie și în campanie ca instituțiile statului să-și facă treaba. Avem mai multe exemple care demonstrează că instituțiile statului nu au fost imparțiale, au fost părtinitoare. În cazul Comisiei Electorale Centrale, și aici trebuie să spunem că... Nu toți membrii Comisiei Electorale Centrale au uh, demonstrat această atitudine incorrectă în raport cu unii uh, participanți la scrutin, dar uh, sunt câțiva membri și din păcate ei alcătuiesc majoritatea, delegați de către partide politice care au făcut partizanat politic uh, fără să se ascundă. Și aici vorbesc în special de Uh, membru com comisie Electorale Centrale delegat de către Partidul uh, Socialiștilor, de către președinta uh, Comisiei Electorale Centrale delegată de către uh, Partidul Comuniștilor. Uh, vorbesc și de uh, membrii mai vechi ai Comisiei Electorale Centrale care, chiar dacă nu sunt delegați oficial de către un partid, au făcut front comun cu uh, reprezentanții socialiștilor, a Comuniștilor și a Partidului Democrat. Deci în activitatea Comisiei Electorale Centrale se poate vedea foarte clar ce coaliție avem noi astăzi uh, în conducerea țării. Uh, sau, uh, s-au văzut lucrurile uh, fără, uh, fără încercarea de a face anumite lucruri subtil, ele au fost făcute pe față. Noi am uh, sesizat Comisia Electorale Centrală de-a lungul timpului în. Uh, în privința mai multor subiecte, în special cele care țin de finanțarea partidelor politice. Chiar până să ajungem în campanie, au fost comise niște încălcări foarte serioase de către câteva partide politice, printre care cea mai mare încălcare comise de către Partidul Democrat și conform regulamentului Comisiei Electorale Centrale pentru această încălcare, în modul în care se finanțează partidul, acest partid trebuia să plătească bugetului de stat o amendă de 10 milioane de lei. Noi am insistat de nenumărate ori la Comisia Electorală Centrală să ne dea un răspuns de ce nu ia atitudine în raport cu aceste încălcări, de ce nu cere Partidului Democrat și celorlalte partide să plătească această amendă la bugetul de stat. Mai ales că avem mare nevoie de bani pentru a plăti salarii și alte. Uh, pentru a acoperi alte cheltuieli sociale și nu doar. Atunci am primit un răspuns foarte evaziv uh, de câteva ori, iar ultima dată președinta Comisiei Electorale Centrale a spus că, pentru că regulamentul a fost aprobat, a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2016, mai multe partide politice nu au reușit să-l citească și asta se întâmpla în luna iulie-august. Uh, nu au reușit să, cita, să citească regulamentul și, respectiv, într-un fel, Comisia Electorală Centrală iartă aceste partide politice. Imaginați-vă, dumneavoastră, că un simplu cetățean comite o încălcare, uh, care poate nu este atât de mare, imaginați-vă cum ar proceda instituțiile statului, dacă ar fi la fel de înțelegătoare și i-ar ierta uh, o penalitate pe care ar trebui să o plătească. Iată, în cazul... Uh, Câtorva partide, Comisia Electorală Centrală a demonstrat uh, un asemenea grad de înțelegere, după care am văzut, așa cum am spus și dumneavoastră, la etapa de înregistrare a candidaților pentru anumiți uh, candidați, semnăturile au fost verificate uh, de la 1 până la uh, 25.000 sau câte au fost acolo uh, și pentru alți candidați ni s-a spus că nu a mai fost timp. Chiar dacă au fost suficiente dovezi când un candidat a prezentat listele altui candidat, atunci când un candidat a venit și a prezentat liste uh, care erau semnate de către uh, primari, fără ca în aceste liste să existe uh, semnătura cetățenilor uh, care sprijină acest candidat și foarte multe alte încălcări care demonstrează această atitudine părtinitoare. Uh, un exemplu uh, foarte important pe care vreau să-l aduc aici este uh, această finanțare uh, a Partidului Socialiștilor din uh, zone offshore, uh, Bahamas, așa cum ați uh, menționat și dumneavoastră. Acest lucru a fost semnalizat uh, de către presa de investigație. Nu am venit noi, nu am inventat noi acest lucru. Noi am trimis o sesizare la Comisia Electorală Centrală, care nici nu a apărut pe uh, site-ul uh, instituției, așa cum se cere de nenumărate ori am întrebat ce s-a întâmplat cu această sesizare, dacă Comisia Electorală Centrală o analizează sau nu inițial președinta cecului ne spunea că nu a primit sesizarea noastră, ultima dată am auzit-o spunând la televizor că a primit sesizarea noastră și a transmis-o la Centrul Național Anticorupție. E evident că de acolo nu a mai venit nimic, campania electorală a trecut și uh, instituțiile statului cred că nu trebuie să ne mai intereseze cum totuși a fost finanțată campania unui anumit candidat. La fel și sesizările cu privire la organizarea votului cetățenilor de pe malul stâng al Nistrului, acolo unde am prezentat probe despre faptul că a fost un vot organizat cu implicarea resurselor administrative și există suspiciuni destul de serioase că oamenii au fost plătiți pentru a vota pentru un anumit candidat. Asta demonstrează nu doar incapacitatea instituțiilor statului de a analiza și a, a soluționa problema, asta demonstrează și a, faptul că instituțiile statului nu-și doresc să rezolve, nu-și doresc să a, prezinte adevărul, să prezinte lucrurile așa cum s-au întâmplat. Deci avem o, o combinație de, a, știu eu, doi factori. A, Incapacitate, dar mai mult decât atât lipsa dorinței de a face lucrurile așa cum trebuie. Mai mult decât atât, în uh, situația cu uh, diaspora, uh, cetățenii Republicii Moldova care nu au reușit să voteze pe motiv că nu au existat suficiente buletine de vot, vedem o conlucrare foarte strânsă a instituțiilor statului prin care încearcă să găsească justificări de ce acest lucru nu a putut fi făcut. Nu vedem din partea guvernului și autorităților statului o încercare de a găsi soluții cel puțin pe viitor. Sentimentul meu este că ei pur și simplu vor să justifice, dau vina pe lege, de parcă legea nu tot ei o schimbă și o fac, dau vina pe tot felul de proceduri, numai nu să găsească o soluție care să îmbunătățească situația pentru cetățenii. Ați amintit de diasporă. Sigur că acum reprezentanții diasporei se judică cu guvernul, cu statul, cu cecurile și invocă ce deci, lipsirea lor de dreptul constituțional la vot. S-a ajuns până aici când cetățenii Republicii Moldova care finanțează această republică își revendică dreptul la vot de la o guvernare care se declară pro-europeană, pro-democratică și, și așa mai departe și așa mai departe. Am văzut și eu niște răspunsuri de la Ministerul de Externe, de la Parlament, de la Comisia Electorală Centrală, care, cum să vă zic eu, m-au mirat un pic și au demonstrat că aceste instituții habar n-au ce se mai întâmplă cu cetățenii Republicii Moldova și cât sunt plecați, unde sunt plecați. Dacă Ministerul de Externe se adresa, evident, Ministerul de Externe de la, de la Roma... Știa că, uh, oficial, cu pașapoarte moldovanește uh, în Italia, locuiesc vreo 150-160.000 de, de, de cetățeni, înregistrați oficial, nu mai spun cât sunt cu pașapoarte românești. Uh, și să nu știi acest lucru, atunci când faci modificări la legislație în Parlament, când organizezi aceste alegeri, ca și cec, ca și Minister de Externe, și să ignori acești și să-i învoci că nu s-au înregistrat în registru, uh, de parcă știi câți cetățeni ai să ai din stânga cum a fost surpriza, care la fel trebuia să înregistreze registreze în registru. Ori ei sunt și ei cetățeni într-o zonă necontrolată, cum este necontrolată Italia de către Guvernul Republicii Moldova. Până aici s-a ajuns. Am impresia, doamnă Sandu, că aceste alegeri au demonstrat că, într-adevăr, statul Republica Moldova este cam captiv alea, că cam în captivitatea nu știu, a inerției, a nedorinței, a fricii, a șantajului, dar uh, instituțiile statului în România, în Bulgaria, în Rusia, cecul, acționează foarte dur, sancționează foarte dur. Acolo, deci, nu trec uh, și retlicul de astea, fie uh, reprezentantul puterei, fie reprezentantul opoziției, chiar și în, în, în condițiile uh, de regimului Putin. Uh, de ce uh, a fost și rămâne în atât de amorf statul prin instituțiile sale în fața unei astfel de situații când iată că ne-a făcut de râs în întreaga lume că nu le permitem cetățenilor noștri să-și exerceți dreptul la vot Eu cred că statul este împotriva cetățeanului. asta au demonstrat aceste alegeri și asta demonstrează acțiunile anumitor instituții după alegeri dacă vedem cum derulează acest dosar al diasporii împotriva instituțiilor statului. Și dacă revenim la votul, organizarea votului pentru cetățenii din afara țării, noi am transmis două uh, scrisori sau am făcut două apeluri la instituțiile statului încercând să-i convingem că e nevoie să majoreze numărul de buletine de vot dacă nu și numărul de secții de vot pentru că, mă rog, e mai greu să deschizi mai multe secții de votare e uh, mai ușor să uh, asiguri un număr suficient de uh, buletine de vot și atunci când uh, instituțiile statului și Comisia Electorală Centrală dar și Parlamentul, am auzit uh, și exponențe ai puterii, vorbind despre acest lucru, că nu au putut să majoreze numărul de buletine de vot, că limita era de 3.000. Eu vreau să vă spun că noi avem exemple concrete când în anumite secții de vot pe teritoriul Republicii Moldova au fost majorate aceste, sau numărul buletinului de vot, buletinelor de vot s-a majorat peste 3.000 în pofida faptului că legea spune așa cum spune. În al doilea rând, Nimeni nu interzice să uh, se schimbe uh, condițiile. Iarăși autoritățile fac referință la o prevedere din codul electoral care este foarte vagă și care spune că nu se schimbă condițiile de la primul uh, la al doilea tur. Nu este adevărat ceea ce spune legea. Legea spune că condițiile nu pot fi înrăutățite pentru votanți uh, și pentru concurenți, dar condițiile întotdeauna pot fi îmbunătățite. Deci dacă primul tur a demonstrat că ceva nu, este, nu funcționează, asta nu înseamnă că noi compromitem uh, întreg procesul electoral, nu intervenim deloc uh, nici pentru pregătirea turului 2, doar pentru că uh, nu schimbăm condițiile. Inclusiv Comisia de la Veneția spune predictibilitatea se respectă în situația în care se înrăutățesc condițiile sau se schimbă ceva în detrimentul concurențelor electorali sau a cetățenilor. În momentul în care îmbunătățești pentru toți condițiile, nu este o problemă dacă aceste modificări se fac într-un răstim foarte scurt. Și e o mare ipocrizie ceea ce spune și ce face această guvernare. Pentru că acum câteva luni la Congresul de Asporei au venit tot felul de reprezentanți ai puterii să povestească uh, cetățenilor sau reprezentanților de Asporei care au participat la acest congres cât de importanti sunt ei și doar două-trei luni mai târziu au demonstrat uh, pe viu ce înseamnă aceste, aceste aprecieri. Doar în 2015 cetățenii Republicii Moldova care lucrează în afara hotarelor au transferat în Republica Moldova peste 1 miliard 200 de milioane de uh, dolari americani. Asta este uh, peste 20% din produsul intern brut și apropo în 2015 suma e mai mică decât a fost în anii precedenți pentru că au fost și sume mult mai mari în programul cu femei sau în scrisoarea către femei, guvernul se arată îngrijorat că se reduc, se reduce volumul emitențelor și asta este o sursă foarte importantă pentru reducerea sărăciei și pentru creșterea economică și în același timp, guvernul vine și ne spune da, cine sunteți voi ca noi să schimbăm legea și să oferim în loc de 3.000 de buletine de vot, 10.000 de buletine de vot pentru Londra sau pentru Irlanda și așa mai departe. Asta este atitudinea acestei guvernări. Da, trimiteți bani, pentru că noi știm ce să facem cu banii voștri aici, dar voi nu aveți dreptul să influențați viitorul acestei țări. Nu aveți dreptul să vă exprimați punctul de vedere cine ar trebui să conducă cu această țară. E ca și cum stați acolo, e ca și cum ne-ar spune stați acolo, nu avem nevoie de voi să reveniți acasă, e mai bine să ne trimiteți bani și să nu aveți nicio pretenție la cum se administrează această țară. Vreau să -vă, vă rog să ne vorbiți în continuare despre comportamentul diferitor actori politici în această campanie electorală. Până la urmă, Ați fost candidatul unic al uh, platformei Da, Partidului Demnitate și Adevăr și uh, PLDM. Ați fost un candidat unic. Cum a fost dificil uh, această, uh, acest compromis? Uh, s creat o, o situație care a prelungit un pic perioada de negocieri, ceea ce ar fi. Tut să influențeze negativ. Campania, dacă era începută cu o săptămână, două mai devreme, poate că erau și, și alte rezultate. Cum a fost colaborarea cu uh, Andreea Anastase? Uh, a fost o colaborare foarte bună, chiar dacă, uh, uh, așa cum spuneți dumneavoastră, mai sunt și alte voci care spun că a fost tardiv această înțelegere. Uh, oricum, uh, a fost important să venim cu un singur candidat și eu vreau să le mulțumesc uh, colegilor de la uh, Partidul Politic Platforma și celor de la PLDM și în special uh, domnului Andrei Nastase, pentru că așa cum au remarcat și alți uh, vorbitori, uh, alți oameni uh, mai puțini politicieni uh, au demonstrat asemenea uh, pași sau uh, au, au știut să, să iau asemenea decizia. În Republica Moldova Vreau să spun că mai departe s-au alăturat și uh, oameni din alte partide politice și nu vreau să vorbesc despre liderii compromiși uh, ai unor partide politice. Eu vorbesc despre membrii și susținătorii uh, celorlalte partide politice, uh, oameni care și-au dorit o schimbare, oameni care înțeleg cât de nocivă este guvernarea actuală, care sunt decepționați de. Uh, ce au devenit liderii partidelor uh, în care ei au crezut uh, într-un moment și pentru care au, uh, au luptat și uh, au lucrat. Uh, pentru că până la urmă noi am reușit să mobilizăm un număr impunător de oameni, uh, cel puțin uh, acest număr care este raportat oficial de Comisia Electorală Centrală, pentru că neoficial noi știm că acest număr a fost mai mare, dar 766.593 de, de oameni este o forță enormă și noi trebuie să fim uh, cu toții mândri de faptul că am, am reușit să, să venim la vot într-un număr atât de mare și să, să ne mobilizăm în jurul unor obiective care au fost compromise în, ultimul an de acești, în ultimii ani de acești politicieni uh, irresponsabili. Uh, de aceea Chiar vreau să vin cu un mesaj de mulțumire pentru toți cei care au lucrat în această campanie, despre care eu nici nu am știut oameni din diferite localități uh, care au mers uh, de la ușă la ușă, care au vorbit cu vecinii, cu prietenii, cu familia și uh, m-au sprijinit pe mine fără ca, fără ca să facem o echipă formală, fără ca eu să știu acest lucru și știu că sunt foarte mulți uh, din asemenea, asemenea oameni și e foarte important ca noi să păstrăm această unitate e foarte important să reușim să le explicăm și altor concetățenii noștri care au fost duși în eroare, induși în eroare de anumite mesaje uh, divizatoare sau uh, anumite frici uh, pe care le-a lansat oponentul meu, <coughs> pentru că până la urmă noi cu toții împărtășim aceleași obiective. Noi ne dorim să uh, trăim într-o țară, unde democrația există în realitate, doar pe hârtie și asta înseamnă foarte multe lucruri, inclusiv uh, dreptul elementar de a putea vota. Uh, și uh, alt obiectiv extrem de important este prosperitatea noastră a tuturor, bunăstarea fiecărui cetățean din Republica Moldova. De la aceste două obiective importante noi pornim și eu sunt sigură că toți cetățenii din Republica Moldova împărtășesc aceste obiective. Un alt susținător a apărut pe parcursul campaniei electorale, Partidul Democrat, care atunci când și-a retras candidatul la funcție de președinte, a spus că va opta pentru, pentru un candidat pro-european. S-a strostit și numele dumneavoastră, pe urmă s-a dat de înțeles, pe nu, mai, nu a mai apărut acest partid, probabil că am, ne, ne dăm cea mai abia acum, din declarații de domnul Lupu și Candu postelectorale, că s-au supărat că i-ați uh, uh, ofensat pe membrii Partidului Democrat și nici precizările dumneavoastră nu au fost uh, uh, deci, uh, de folos pentru ca uh, să nu fiți învenuite pe, după alegeri, că dumneavoastră ați fost vinovată că ați pierdut alegerile pentru că doar doamnele pierdea uh, la sigur. Cum v-a comportamentul acestui, acestui partid în, în aceste alegeri? A fost... Și cât de sincere au fost aceste declarații și cât de concludente și argumentate sunt deci, declarațiile de domnului Candu și Lupu, că uite, dumneavoastră ați avut toate șanse, dar dacă i-ați pe democrați, uite că ați pierdut alegerile. În primul rând vreau să facem deosebire iarăși între conducerea Partidului Democrat și. Uh membrii Partidului Democrat, susținătorii Partidului Democrat. Despre conducere, trebuie să spun că a fost un comportament laș din partea lor și să mă învinuiești pe mine acum că nu am reușit să câștig alegerile în situația în care ei au făcut tot posibilul ca să nu ajung să am un scor mai mare oficial, așa cum spuneam mai devreme, în aceste alegeri. În situația în care ei nu au avut curajul să-și uh, lase propriul candidat, cel puțin până în, la sfârșitul primului uh, tur al acestui scrutin, uh, fiind conștienți că vor uh, demonstra un rezultat foarte prost în pofida banilor mari pe care i-au cheltuit în această campanie pentru că au cheltuit milioane de lei, în pofida faptului că au televiziuni, care uh, au promovat acest candidat uh, în pofida faptului că au încercat să folosească resursele administrative, să pună presiuni pe oameni, să îi intimideze uh, doar ca să voteze pentru candidatul lor. Deci, în pofida tuturor acestor resurse, ei nu au curajul să meargă până la sfârșitul primului tur ca să vadă ce rezultat va avea uh, candidatul lor. Și atunci, au venit cu această uh, idee uh, care uh, le-a picat bine. Deci, pe de-o parte, să denigrezi uh, candidatul Maia Sandu prin uh, oferirea sprijinului public. Aici un uh, lucru interesant este că atunci când Marian Lupu și-a lansat campania, la acest eveniment de lansare uh, nu a participat uh, vicepreședintele Partidului Democrat, uh, Vlad Plahotniuc, Deci nu a fost un eveniment suficient de important ca Plahodniuc să vină la acest eveniment. Dar iată în momentul în care uh, a fost retras Marian Lupu din campanie, pentru că uh, sunt sigură că nu i-a aparținut decizia și uh, s-a oferit sprijin uh, pentru candidatul pro-european, atunci uh, Plahodniuc a considerat important să apară el în această conferință de presă, deci este foarte clar Poate a, fost, poate a fost frică ca să nu se răzgândească domnul Lupu. O fi fost și asta, dar cred că a fost, și, a fost și celălalt obiectiv: pentru a conferi, cum am spus eu, mai multă toxicitate acestui sprijin și, în același timp, să, la televiziunile controlate de el, finanțate de el, să mă defavorizeze pe mine, să aibă o poziție neutră, pozitivă în raport cu oponentul meu. Și după aia am văzut ce au făcut în, prin organizațiile teritoriale pentru că în foarte multe localități a fost foarte clar spus și s-a auzit și dincolo de Partidul Democrat ordinul venit de la centru de a-l sprijini pe Igor Dodon și acum bănuiesc că toată lumea e fericită pentru că nu mai există niciun pericol pentru guvernarea Partidului Democrat pentru această guvernare oligarhică, uh, Igor Dodonu este o persoană integră și respectiv nu poate să aibă pretenții de a lupta împotriva corupției. Împotriva corupției poate uh, să lupte doar o persoană care este liberă, care nu poate fi șantajată, care nu a comis ilegalități. Acum ei uh, se simt în confort, asta și-au dorit și uh, din păcate asta s-a întâmplat. Am impresia că partenerii europene au mizat că veți obține victorie în aceste alegeri pentru ca să aibă cel puțin o instituție a statului cu care să dialogheze sincer niște, niște probleme și să încerce să reabiliteze imaginea Republicii Moldova și locul Republicii Moldova pe agenda Bruxelului. Ori Moldova lunică tot mai mult de pe această agendă și devine acum pur și simplu obiectul unui, unor eforturi așa sporadice de menținere pe albie de, de plutire. acești bani pe care domnul Filip spunea că îi va primi de la Uniunea Europeană vreo de milioane ei sunt deja, sunt niște, niște bani așa de, de încurajare mai mult în condițiile în care în aceeași zi se duceau tratative cu Rogozin la Moscova și cu participarea ministrul de externe al Transnistriei și vicepremierul guvernului de la Teraspol, ca să vadă ce face Republica Moldova mai, mai departe și cât de profund se va integra în CSI. Și în atare situație îmi vine ideea că alegerea dumneavoastră în funcție de președinte ar fi spălat oricum imaginea opacă a acestei guvernări în fața partenerilor europeni. Cel puțin ar fi avut un sprijin în, în autoreabilitare a lor. De ce l-au preferat totuși pe, pe Igor Dodon, un candidat pro-rus, anti-european, care, de care se bucură deja și președintele Cârgăstanului, care, după dialogul cu domnul Plahotniuc a spus că el a fost și pe la Moscova, pe la Putin, a, a negociat ca Republica Moldova să să nu fie tulburată prea tare ca Ucraina și iată trebuie să s-au aranjat în sfârșit odată cu da, obținerea de a unor uh, voturi care îl, îl califică drept, drept uh, candidatul câștigător. În uh, campanie electorală vă învenea că sunteți omul Plahatniuc. Nu ați spus că el este omul lui Plahatniuc. Acum să vedem ce fel de om și al cui este și uh, cât de șantajabile este, pentru că se observă deja, doamna Sandu, că se cam bâlbe pe anumite promisiuni electorale. Da, sunt mai multe subiecte pe care le-ați atins și Așa, la, un care să, context la care o să, o să încerc și eu să mă refer și uh, o să pornesc, uh, poate și eu, din altă parte. Uh, eu cred că cele mai mari uh, pericole sau îngrijorări în cazul în care Comisia, uh, Curtea Constituțională va valida rezultatele așa cum au fost prezentate de către Comisia Electorală Centrală, uh, sunt două. Uh, primul este neîncrederea sau sporirea neîncrederii cetățenilor, în special a celor mai tineri Republicii Moldova, în uh, statul Republica Moldova <coughs> și asta ar însemna că tinerii vor continua să plece. Uh, ei aveau nevoie de un semnal pozitiv că lucrurile încep să se schimbe spre bine și merită să investească în viitorul lor acasă. Deci aici va trebui să lucrăm mai serios, să-i convingem să-și să mai dea o șansă acasă. Și al doilea, ține de modul cum este percepută Republica Moldova de către partenerii noștri de dezvoltare și în special de către partenerii din Occident și aici pericolul este următorul. În situația în care și Uniunea Europeană și Statele Unite și aici trebuie să vedem care va fi politica noului președinte al Statelor Unite, dar cu siguranță în relația cu Uniunea Europeană, pentru că nu există parteneri de încredere în cadrul guvernării, în cadrul instituțiilor statului, Riscăm să ne transformăm, să ajungem un uh, bufer, o zonă, tampon, dacă vreți, între vest uh, și est. Atunci o zonă când... gri. Exact, o zonă gri. Atunci când, uh, după mai multe tentative pe care Uniunea Europeană și uh, alți parteneri uh, din Occident le-au făcut în anii precedenți, uh, <coughs> pentru ca să ne ajute să ne dezvoltăm, să ne modernizăm, să devenim o... Uh, știu, un stat stabil, dar stabil în dezvoltare, nu în sărăcie și mizerie uh, și văzând că nu au un partener de încredere la nivelul autorităților, atunci uh, riscăm să, să devenim această zonă gri uh, care cei din, știu, cel puțin Unii Europeană sau mai multe Uniunea Europeană își dorește să nu aibă un conflict aici, dar nici nu ne va plasa undeva foarte sus în agenda sa, pentru că are foarte multe alte subiecte și dacă știe că noi nu suntem un partener de încredere care să merite prea mult sprijin și nu poate să se bazeze pe ceea ce spune guvernarea de aici, să, să intrăm în această zonă în care nu, nu o să ne acorde prea multă atenție. Deci astea sunt două mari riscuri. Să ne dea niște bani ca să nu fie război. Da, cam așa ceva. Uh, și de-aia va trebui să facem eforturi mult mai mari ca să, ca să nu permitem acestui lucru uh, să se întâmple. Da, evident, atunci când ai niște parteneri de încredere, uh, mă refer la Uniunea Europeană, atunci e mai ușor pentru ei să aprobe mai multe proiecte, să uh, vrea să ne promoveze uh, în rândul țărilor, uh, membre ale Uniunii Europene și așa mai departe. Uh, acum, o să vedem cum o să se întâmple lucrurile. În același timp, noi trebuie să transmitem un mesaj foarte clar acestei guvernări, chiar dacă ei se simt confortabil. Cred că pericolele au trecut. Lor le convine ca partenerii de dezvoltare să nu fie prea atenți la ce se întâmplă în Republica Moldova. Noi contăm pe faptul că partenerii de dezvoltare vor fi mult mai vigilenți și vor sprijini uh, bugetul uh, doar atunci când uh, se vor implementa reforme autentice. Nu am prea văzut din asta. Și sfatul meu pentru partenerii de dezvoltare este să ofere mai mult suport bugetar și mai multe proiecte la nivel comunitar, să lucreze cu primării, cu primari, să lucreze cu organizații neguvernamentale să lucreze cu presa liberă pentru că avem nevoie de presă independentă și liberă știți că guvernarea încearcă să să ne taie orice acces la, la, la asemenea presă și mai puțin să dea uh, suport bugetar uh, și asistență pentru proiecte din care se, banii uh, se evaporă și nu ajung uh, la cetățeni. În același timp, guvernarea nu trebuie să se relaxeze, pentru că aceste alegeri au demonstrat încă o dată că nu are uh, legitimitate. Am văzut uh, câte procente au luat reprezentanții partidelor care uh, constituie astăzi majoritatea parlamentară și uh, să vedem cu ce se termină acest uh, proces electoral, dar cum spuneam, dacă uh, Curtea constituțională va valida rezultatele CEC, atunci vom avea și un președinte care a fost ales prin fraudă. Și asta înseamnă că toate, toată puterea uh, este nelegitimă. Rezultatele acestor alegeri, mă gândeam acum când, când uh, vorbeați despre legitimitatea guvernării, au demonstrat că două forțe Ambele de opoziție, declarate mai mult sau mai puțin de opoziție, Dodon s-a declarat de opoziție, deci PAS, da, de opoziție, două forțe de opoziție au intrat în finalul în, în finala, deci, electorale și au adunat masiv voturi de populație, pentru că e vorba de peste de 1.600.000 de oameni și această guvernare încearcă să nu țină cont. L Ascultam astăzi pe domnul Filip cum va ataca pentru mesajele dumneavoastră de precauție pentru organismele financiare internaționale, așa cam sângat citea de pe foaie, dar asta cred că deja îl propulsează în locul lui Marian Lupu cineva și dudu-l pe Dodon la fel au votat împotriva acestei guvernări care în vorbă s-a declarat pro-europeană, dar care a cheltuit 20, 26 de milioane de, de lei pentru a se convinge că lumea totuși îi urește. Paradoxal, un anumit tip de guvernare conduce Republica Moldova, iar populația îi exprimă vot de blam votând pentru candidații din opoziția acestei guvernări. Ei își dau seama că majoritatea electoratului este împotriva lor și nu-i mai reprezintă și astfel ar trebui să fie mai cum să zic eu, mai atentă ceea ce fac în continuare. Pentru că nu se prevăd mișcări. Reacția lor la fraude la, la această campanie electorală stranie și la comportamentul instituților statului a domnului Caund, a parlamentului, a șefului guvernului, mi s-a părut una Amor, făcă un fel de, hai mai bate scapă cu poți vorbiți, vorbiți acolo, vorbiți, faceți ce vreți, pentru că noi suntem aici șefii și dorim și facem ce, ce dorim. Adică ce ar trebui să Învățămintea trebuie să treacă această, această guvernare. Este adevărat și acțiunile și vorbele reprezentanților acestei guvernări demonstrează că lor nu le pasă de cetățeni, chiar dacă e foarte clar că ei s-au speriat de ce au văzut în aceste alegeri. Deci ei au văzut o mobilizare din partea noastră enormă, de asta și au alergat repede să-l ajute pe Igor Dodon, în special după primul tur, când au văzut că am venit cu 38% atunci când spuneau că sondajele nu arată, sau arată un scor foarte mic, pentru candidatul forțelor de opoziție. Uh, ei s-au speriat, chiar dacă nu au demonstrat acest lucru, doar că cred că în continuare vor putea să ne mintă și să, uh, știu eu, ne dezbine, așa cum de obicei fac, astfel încât să reușească să se mențină la putere. Uh, domnul prim-ministru uh, se arată iritat de uh, mesajele mele Deja, și, deja suntea, uh, da, exact. și eu vreau să-i spun că în continuare o să merg în capitalele europene și o să transmit conducătorilor acestor state ce se întâmplă cu adevărat în Republica Moldova și ei știu acest lucru, să nu credeți că la Bruxelles și în altă parte Republica Moldova este... Um, lăudată pentru reforme. Acest guvern e în funcție de mai multe luni deja. A fost în ianuarie numit. Ar trebui, ar trebui să simțim rezultatele acestei guvernări. Acum ei merg la Bruxelles cu niște rapoarte în care spun, scriu că au, au îndeplinit tot felul de reforme. Noi nu simțim efectul acestor reforme, în special pe partea de reformă a justiției. Pe partea de combatere a corupției, dacă ați simțit dumneavoastră vreo îmbunătățire, vă rog să-mi spuneți, pentru că eu nu am simțit, din de fiecare dată când merg în instanță, mă conving că suntem foarte departe de a avea o justiție independentă și competentă, așa că nu e suficient să scrie rapoarte, ceea ce se întâmplă în realitate contează foarte mult. Și uh, ei nu au reușit să demonstreze uh, încă nici o reformă sau nici un rezultat pozitiv pentru cetățeni într-un domeniu sau altul. Uh, o, să, uh, noi o să continuăm să punem presiune pe guvernare. Uh, am văzut care sunt uh, anumite inițiative ale acestei guvernări, inclusiv uh, convenite cu Fondul Monetar Internațional, cu organizațiile internaționale. Eu vreau să spun că sunt necesare anumite reforme care sunt mai dureroase uh, pentru noi toți, dar nu de la asta se începe. Asemne reforme poate face doar o guvernare credibilă. Atunci când noi știm că avem un guvern uh, exponent uh, al puterii corupte, nu putem să înghițim uh, măsuri cum ar fi reducerea cheltuielilor atunci când este afectată finanțarea școlilor, atunci când este afectată finanțarea spitalelor și așa mai departe. Întâi și întâi trebuie să se combată corupția mare, corupția la nivel înalt și după asta dacă nu vor fi suficiente economiile pe care le vom obține din combaterea corupției, atunci putem să discutăm unde să îmbunătățim eficiența cheltuielor într-un domeniu sau altul. Dar atunci când această corupție mare înflorește cu fiecare zi să vi și să ceri oamenilor să strângă, să strângă cureaua, să cheltuie mai puțin uh, pentru, nu știu, manuale, pentru investiții în școli, pentru investiții în spitale, pentru investiții în drumuri, nu este corect uh, și nu este nici. Uh, nu, nu, po nu poate fi înțeles această, această abordare. Deci atunci când se vorbește despre majorarea vârstei de pensionare, în primul rând. Uh, trebuie să spunem că această uh, acțiune nu rezolvă problema. Noi avem un deficit al fondului social mai mare de un miliard de lei astăzi. Deci avem o problemă enormă, dar majorarea vârstei de pensionare nu rezolvă problema. Știți ce ar rezolva problema? Dacă am avea o economie funcțională care ar crește, uh, dacă toată lumea ar plăti impozite, dar întâi trebuie să fie cine să plătească impozite, deci trebuie să oamenii să vrea să își deschidă afaceri, uh, toți cei care uh, lucrează să plătească impozite, inclusiv contribuțiile de asigurări sociale, iată atunci am, uh, am putea să rezolvăm problema uh, în, într-o măsură mai mare, problema deficitului fondului social și problema pensiilor mici. Dar atunci când uh, economia este sufocată, atunci când oamenii de afaceri uh, nu, uh, nu mai pot face business aici și pleacă în alte țări, atunci când avem niște companii mai mari care nu plătesc impozite, pentru că sunt protejate de către parlamentari sau de către alți demnitari, atunci soluția pe care o promovează guvernul este una antiumană și nu este niciuna corectă din punct de vedere tehnic. Aveți dreptate probabil că este antiumană. Eu am... am consultat o pic această strategie care prevede majorarea vârstei pensionare și m-am uitat și peste durata vieții bărbaților și femeilor în Republica Moldova, cei care vor ieși la pensie în 2025, deci vor trebui să moară imediat. Și atunci statul economisește și, foarte și mult Și atunci statul economisește foarte mult Omul iese la pensie la, la, la 67 La 68 de ani Și moare Sau mai trece 2-3 ani Conform statisticii statistic. Dar, statistic, dar statistic Deja bărbații aproape sunt mulți noi știm că în mai multe țări din lume se aplică o asemenea măsură creșterea vârstei de pensionare. E și problema demografică, avem tot mai puțin tineri, tot mai, mult, mai mulți oameni în vârstă, dar în primul rând trebuie să crezi locuri de muncă pentru oamenii ăștia. Ce folos că le ceri să lucreze mai mult știind că ei nu au unde să angajeze, pentru că de la o anumită vârstă și pentru tineri e mai greu, dar pentru oameni de la o anumită vârstă, e mult mai greu să se angajeze. Deci, pe de o parte locuri de muncă nu crezi, pe, pe de altă parte le ceri acestor oameni să lucreze. Și cum spuneam mai devreme. Pe de o parte, sufoce economia, nu are cine să plătească aceste impozite, pe de altă parte crește uh, vârsta de pensionare. Deci costurile. Uh, acestei guvernări corupte și ineficiente sunt puse tot pe seama cetățenilor care și așa cu greu se descurcă. Doamna Sadu, ce veți face în continuare? Ce va face Partidul Acțiunii și Solidaritate? Aveți 766 de simpatizanți. Bun. Sunt și simpatizanții platformei, da, și ai PLD-ului și al altor formațiuni care v-au susținut, dar în principiu. Așa, din prima lovitură ați dat și ați obținut mai mult decât uh, comuniștii în 2001 sau aproape atât. Deci, ce... Înțeleg că este totuși cel mai mare uh, număr de oameni pe segmentul pro-european uh, care a mers... Dreapta la care da, se exact. identifică la noi exact. cu uh, pro-europeanismul. Uh, o să facem ceea ce ne-am propus de la început... Uh, să consolidăm partidul și uh, e adevărat, vorbim aici nu doar despre Partidul Acțiune și Solidaritate, vorbim de și de platforma DA și vorbim de oameni din alte partide care, cum spuneam mai devreme, s-au dezamăgit în proprii lideri și uh, dar sunt în continuare angajați și vor să, uh, să pună umăr la această schimbare. Deci o să ne creștem rândurile, o să ajungem și acolo unde nu am reușit să ajungem în aceste luni, vă amintesc că partidul a fost înregistrat la sfârșitul lunii mai, Republica Moldova este o țară mică, dar oricum suficient de mare ca să avem nevoie de mai mult timp ca să ajungem în fiecare localitate, să vorbim cu oamenii de acolo, să încercăm să-i convingem că noi suntem alegerea cea mai bună să implicăm, să învățăm unii de la alții, să construim anumite parteneriate cu celelalte forțe de opoziție. Înțelegem că nu va fi un singur partid care va veni să preia toată puterea și de-aia este bine să, să construim aceste parteneriate între timp și ne vom pregăti de următoarele alegeri. În același timp vom fi cu ochii pe guvernare și vom vorbi de fiecare dată despre abuzurile pe care le comit. Vom raporta aceste abuzuri și partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova, partenerilor externi. Vom face tot ce vom putea ca să oprim acest proces de știu, deteriorare totală a încrederii cetățenilor în statul Republica Moldova. Trebuie să ne salvăm statul asta trebuie să facem Acum râdură ascultătorilor să vă pun întrebări. Suntem la forma și la Vocea Vasarabiei, 804424, 804422. Invitat emisiunii este doamna Maia Sandu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate. Dacă avem pe cineva la telefon, îi spunem bună seara. Dacă nu suntem în așteptarea apiadorilor dumneavoastră, la 804424, 804422, bună seara. Al primul la telefon. telefonic, cine este? Vă ascult, Bună seara. Alo. Sărut mâna, doamna Maia. Bună seara. Sunt Grigore Munteanu din Nespore. Punctul meu de vedere, în cazul că dumneavoastră erați președinte, a fiediu Parlamentului trebuia să fie la Cricova, Brănești sau Pruncu. Ce-a să spune la acest capitol? Mulțumesc. Uh, pot să vă spun că dacă... Și nu, nu s-a terminat procesul electoral, din punctul nostru de vedere, dar în cazul în care eu aș ajunge președinte, aș numi un procuror general care s-ar ocupa de lucrurile despre care ați vorbit dumneavoastră. Deci toată lumea ar trebui să treacă prin, prin mâinile acestui oamenii despre care vorbiți dumneavoastră, ar trebui să dea un examen la Procuratura Generală. Mă rog ascultător. Bună seara. Alo? Da. răspundem, doamnul președinte. Bună seara. Bună seara, doamnul Giresim. Bună seara, domnul Vasile, da? Da, mă recomand pe văd. Da. Domnule președinte, deși mă deschid așa, fiindcă printr pentru minus, printr sute de mii, poate chiar milioane, că au fost mai multe cât 760 de mii, ei ne-au furat voturile. Asta e clar că bună ziua, că mise, mise, a fost, furate, prawadate, mise, mise, și piscutusim au fost inversate. Camletiumba, s-a efectuat un sondaj expres. Culoare, localitate, un Chiar și ca galuzia, mai mult este acolo, acolo, acolo, acolo, acolo, acolo, acolo, acolo, acolo, acolo, acolo, de acolo, acolo, acolo, acolo, acolo, acolo, acolo, acolo, acolo, acolo, acolo, acolo, clar că bună ziua. Pentru mine Dodon, ce-l menționau și mă, s-a început nu președinte, și numai pentru mine, și, pur și simplu, dacă nu se dau e așa, asta e pricepi și o agonie de-al lor. Da. Părerea mea, și nu numai a mea. Și eu aș fi vrut, ar, mi se pare că o ieșire din situație, a fi fost totuși, s-ar fi fost binevenite convocarea la a treia și hotărătoare Marea Adunare Națională. Una când s-a adresat, Năstasca, ca lidera unei mișcări sau alți lideri sau alta când s-ar fi adresat la popor, la întregul popor acestui pământ un președinte ales de dinșii, pentru că dumneavoastră este președintele nostru. Bun, nouă, vă mulțumesc frumos. Da. Și eu vă mulțumesc frumos. Înțeleg că se face aluzie la un, faptul că trebuia să organizăm un protest. Uh, întotdeauna putem să organizăm proteste noi am zis că mergem pe contestarea legală și nu s-a oprit acest, deci nu s-a terminat acest proces, o să așteptăm decizia curții constituționale în același timp noi ne dorim să evităm orice violență pentru că viața și sănătatea omului e mai presus decât orice și eu sunt sigură că noi putem să facem această schimbare pașnic Da, ei ne-au furat în aceste alegeri la următoarele alegeri, o să fim atât de mulți încât ei să nu ne poată fura uh, și trebuie să avem încredere în forțele proprii, așa cum am avut până acum, să lucrăm împreună, să ne ajutăm și neapărat o să reușim. Important este să nu ne pierdem speranța. Am demonstrat cât de puternici suntem uh, și asta trebuie să ne încurajeze și să, să putem să mergem mai departe. Mă luăm un telefon, bună seara. 804424, 804422, bună seara. Alo. Sunt telefonii? Da, vorbiți. Alo, bună seara. Bună seara. Bună seara. Da. Doamna Sanda, eu nu înțeleg de unde toată zarvă cu cetățenii moldoveni din Transnistria. când eu știu, Transnistria e teritoriul Republicii Moldova. Acolo sunt citățeni cu, pe parte, Republicii Moldova. De deci, ce ei au dreptul să vină să voteze? N-a spus nimeni asta? Uh, N-a spus că a fost plătiți. Dacă aveți dovieti, de deci ce nu le puneți prin internet, la media, la televizor, să arătați că a fost plătiți. Dar poate ei au fost votat pentru dumneavoastră. Uh, deci... Mă mulțumesc. Și vreau, da. vreau să vă spun, uh, de ce acea care pierde tot timpul la alegeri uh, găsește diferite metode, că... Uh, Că spună că alegele au fost fraudate, nici înstite. O seară bună. O bună. Da, mulțumesc pentru uh, întrebare. În primul rând, nu am spus uh, nici într-un caz că cetățenii din uh, partea stânga Nistrului nu au dreptul să voteze. Am spus că este ilegal ca acești cetățeni să fie aduși în mod organizat uh, cu implicarea autorităților la vot și, doi, există dovezi care au apărut și în presă, despre uh, faptul că unii uh, oameni au fost uh, uh, remunerați pentru vot ați văzut probabil, dacă nu ați văzut sunt reportaje, nu știu dacă pot să spun denumirea televiziunilor da. aici inclusiv la Jurnal TV despre oamenii care întrebau unde să-și ridice plata și alții care semnau în parcare pentru sau și fotografiau votul. Deci astea sunt lucruri care trebuie investigate de instituțiile statului. Noi am raportat chiar în dimineața reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate au raportat acest lucru chiar în dimineața în care se întâmplau lucrurile, deci instituții statului dacă ar fi vrut să uh, verifice ar fi putut să o facă acolo pe loc din păcate ei au așteptat și ne-au transmis acum o scrisoare Inspectoratul General la Poliției că nu se confirmă uh, lucrurile că nu pot să verifice pentru că cetățenii sunt uh, sub jurisdicția uh, acestor autorități care nu, nu sunt constituționale și mai este o chestie aici în momentul în care eu nu pot să fac campanie electorală pe teritoriul uh, acestor raioane, în momentul în care oamenii de acolo nu au acces la presa din Republica Moldova pentru că știți că sunt restricționate. Uh, eu mă întreb cum acești oameni se informează și cum iau o decizie informată. Uh, iată aici noi trebuie să discutăm, dar am, uh, am vorbit strict din perspectiva... Uh, organizării sau transporteri organizate la vot și din perspectiva acestor suspiciuni de, de achitare sau pentru un anumit candidat. Nu am spus că oamenii de acolo nu au dreptul la vot. Mă luăm un ascultator, seara. Alo. 804424, 804422. Avem câteva minute până la fine programului și încercăm să luăm niște nu să întreb, bună seara. Alo. Alo, bună seara. Bună, bună seara. Valeriu. Maia Sandu. Alo. Da, eu vă ascult. Spuneți, vă rog. Da, da. Nu e departe anul 2018, când se împlinesc 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Țara. Și mai mulți politicieni deja spun, care pentru integrare în Uniunea Europeană, spun că Ei, atunci aia că e important să câștigăm, dar acum nu. Cum uitați vă uitați dumneavoastră? Eu cred că Dodon acum trebuie să nu ajungă președinte. Și aici aș adăuga că au plecat foarte multă lume și acum când aud că Dodon uh, să devină președinte pleacă chiar azi, ne-a spus uh, două familii că ei pleacă. Dacă aici s-au făcut așa manipulări, cum vedeți dumneavoastră această situație? Fiindcă lumea pleacă și în și cei pentru integrarea Unii Europeană vor fi mai puțini și atunci, care-i... Da. Cam asta, e numai bine. Mulțumesc. Mulțumim. Uh, da, ne-ați amintit că astăzi este o mare sărbătoare și trebuie să spunem la mulți ani în România, la mulți ani tuturor românilor. Uh, e... Sunt, au fost importante și aceste alegeri, în special pentru ca să asigurăm condiții mai bune pentru alegerile din 2018, pentru că am vorbit destul de mult astăzi despre faptul că instituțiile statului nu au asigurat condiții pentru alegeri libere și corecte. Dacă avem un președinte responsabil, atunci avem mai mari șanse să avem uh, condiții mai bune pentru alegerile din 2018. Acum va trebui să vedem ce se întâmplă la Curtea Constituțională, dar uh, dacă se validează, o să ne asumăm uh, o situație probabil și mai urâtă decât cea pe care, cu care ne-am confruntat în aceste alegeri. Tocmai de asta trebuie să fim foarte puternici, ca în pofida uh, acestor condiții vitrege uh, să reușim. Și da, e periculos, uh, e am vorbit mai devreme, unul din cele mai negative lucruri este faptul că oamenii pleacă. Oamenii nu cred în Republica Moldova și oamenii pleacă. Pe de altă parte am văzut atâta lume bună în afara hotărilor țării, gata să revină acasă și ei tot au nevoie de un semnal pozitiv. Cum s-au mobilizat ei acolo, așa trebuie să ne mobilizăm și noi aici, să construim aceste punți, nu doar la alegeri, dar și între alegeri și să credem. Știu că sunt tineri care pleacă, știu că sunt tineri care o să revină în momentul în care o să vadă că există o speranță, ca lucrurile să se miște în direcția bună pentru noi toți. Încă un apel, bună seara. Alo. Vorbiți, bună seara. scoateți sunt la radio și, și, și vorbiți că sunteți în emisie deja. Alo. Da, vă ascult. Bună seara, cine sunteți? Domnul Licu, vă ascult. Eu de trei ori am ieșit la contact cu dumneavoastră, de trei ori am fost între Europa, dar nu știu de ce cauză. Ceva e suspect. Nu, suspect că nu avem ce niciun indicator. Nu, dumneavoastră, îmi pare mie că e altceva la mijloc. Nu știu, că eram gata, gata și... Puneți o întrebare. Nu, da, eu, pur și simplu, trebuie mai asentă, să spun. Am un întrebare, dar nu întrebare, dar nu știu cum să vă spun dumneavoastră, că e, aș fi foarte bucuros ca dumneavoastră să nu faceți niciun un pas înapoi. Mergeți înainte? Foarte, de, de multe ori mă gândesc că fie, sunteți o fire, o femeie foarte îndrăzneață, foarte e, e, esteață, dar să nu faceți un pas înapoi, fiindcă aveți o susținere foarte mare de la popor. Și de, uneori, de multe ori îmi vine în gând că azi spuneți într-o zi, da, da, mă parte, faceți ce vreți încă dar vă rog foarte frumos mergeți înainte că aveți o susținere foarte mare. Vă mulțumesc tare mult să știți că o să merg înainte datorită oamenilor ca dumneavoastră care mă încurajează și pe mine și pe colegii mei. Da, e adevărat nu este simplu, ei se finanțează cu milioane venite din offshore-uri noi ne finanțăm uh, cu bani veniți de la dumneavoastră și vreau să-i mulțumesc uh, tare mult uh, pe toți cei care au contribuit în această campanie. În special, uh, vorbeam mai devreme cu domnul Gerasim, după primul tur, um, în dimineața aceea luni, când am înțeles că o să fie turul 2, uh, ne-am uitat pe cont și aveam 4.000 de lei chiar dacă credem că banii nu sunt importanți, cu 4.000 de lei să uh, începi turul 2 e un pic mai uh, puțin încurajant. Și am făcut un apel, au venit foarte mulți oameni. Nu vreau să vorbesc despre bani, aici, spuneam doar că este un element care uh, uneori ne creează probleme pentru că noi concurăm cu partide care au multe milioane, multe televiziuni și așa mai departe. Dar uh, noi știm că vă avem pe dumneavoastră și asta este cel mai important. Și datorită dumneavoastră o să mergem doar înainte. Alessandu, da, eu vă mulțumesc pentru participare la emisiune, pentru că timpul rezervat în emisiunii noastre s noastră s-a terminat și vă mai așteptăm aici în studio la voce Basarabiei. Mulțumesc și eu tare mult. La mulți ani încă o dată tuturor românilor. Mulțumesc tare mult tuturor oamenilor care s-au mobilizat, au venit la vot, ne-au ajutat. Și vreau să-i rog să avem încredere în forțele proprii, în continuare, și unii nații. O seară bună! La revedere! Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasin. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasin.